צריך לדעת שהשם נדבך מתפאר אפילו עם הקל שבקלים שבישראל, אפילו פושע ישראל. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, יש בו התפארות פרטי שהשם נדבך מתפאר עמו. על כן, אסור לאדם לייאש עצמו מהשם נדבך אפילו אם קלקל ופגם הרבה מאוד חס ושלום. כי עדיין לא פסק חביבות השם נדבך ממנו כנ"ל, ועל כן יכול עדיין לשוב להשם נדבך.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 ואפילו על שינני שחק, ועל ידי שמגלים הצדיקים ההתפארות הזאת, על ידי זה מגלים הרצונות של השם יתברך שיש בכל דבר ודבר כנ"ל. כן, ביום גנוסיה דה שאז הוא יתגלות ההתפארות, אזי הוא יתגלות רצונו יתברך, כי אחר כך הוא מגלה רצונו לכל אחד ואחד ונותן להם מתנות, ומעורמם קרנם לכל אחד ואחד כפי רצונו כנ"ל.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 היינו שדיבורים הטובים של כל אחד נשמעים אצל חברו, וזה בפרט. וכן בכלל העולם נשמעים ונתקבלים הדיבורים הקדושים והאמיתיים של הצדיק האמת גם למרחוק מאוד, מבחינת "ושומרו הולך בכל המדינות", עד שבאים גם רחוקים ומתקרבים אליו יטווח, שזה מבחינת גרים ובעלי תשובה. אבל כשיש שנאה חס ושלום בין בני אדם, זו השנאה היא מבחינת רוח שערה, רוח רעה.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 וימתיק הכעס ברחמנות, ועל ידי זה נעשה עטרה לענבים הבורחים מכבוד ושררה, ואזי הם מקבלים את הכבוד והשררה בעל כרחם. ג. לפי התמעטות האמונה כן הסתרת פני ה' וחרון אפו ושלום, ואזי הצדיקים בורחים משררה וכבוד, ואין לעולם מנהיג אמיתי. ועל שמשברין הכעס ברחמנות, על זה נמתק אחרון אף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 וכל אלו הרעות נבערים יחד ונעשה מהם מדורה. וזהו תבערת המדורה שבוער באדם לתאוות ניאוף. אבל השם יתבח, הבדילנו מן האומות ורוממנו מכל הלשונות, וצריכים אנחנו, אנחנו להיות פרושים מכל אורותיהם. דהיינו מכל התאוות שהם מיוחדים להם כנ"ל, ואינם שייכים לנו כלל. ובפרט מתאוות ניאוף שהיא הרע הכולל של כל האומות כנ"ל.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 על ידי זה עיקר הכנעת או שבירת כל התאוות ובפרט תאוות ניוף שזה העיקר שצריך לשבר. ג'ובל תיקון הברית הוא בחינת רוח הקודש, היינו בחינת לשון הקודש ועל ידו נתבטל הרוח שטות שהוא פגם הברית רחמנא ליצלן. ד' עיקר עשייה ותיקון של hey. לשון הקודש תלוי ביראת השם היא אוצרו. ה' תיקון הברית ושלמות לשון הקודש תלויים זה בזה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 שעל ידי זה נשלם לשון הקודש, ועל ידי זה נופלים כל השבעים לשון, בבחינת לשון נופל הלשון. בזה השם אלוקים תרדמה, מספר תרגום, כמובן מהארי זכרונו לברכה. ויפל נוטריקון פה להם ולא ידברו, כי על ידי בחינת תרדמה לשון תרגום, שעל ידי זה עיקר בניינה של חווה, הקודש, על ידי שמעלין הטוב שבו מפילין על ידי זה נופלים כל השבעין לשון, בבחינת פה להם ולא ידברו, ראשי תירות ויפל וכולי כנ"ל. י. עיקר החלום הוא בשינה, היינו בתרדמה, והחלומות הן כפי המאכלים שאוכל כמובן, כי בכל דבר יש אותיות שבהן נברא זה הדבר, וכשישן עולים העדים ממה שאכל להמוח ונצטרפין האותיות שיש בהם.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 כי המזון נתברך על ידי שלמות לשון הקודש, על ידי שמעוררים ומאירים את האותיות שבכל דבר. כ"ו מישהו חכם לבד יכול להבין בחוכמתו ולעידה האותיות שיש בכל דבר, כמבואר בפנים. אבל שירגיש ויתענג רק מהצירופי אותיות, בבחינת ויאכל וישת כנ"ל, נזכות שיהיו כל תענוגיו רק מהאותיות שבכל דבר. זה אי אפשר הקים כשזוכה לשלמות לשון הקודש. דהיינו כשזוכה לשבר את אהבת המשגל לגמרי ולהשלים את לשון הקודש עד שיביא התנוצצות חדש בלשון הקודש. דהיינו באותיות שבכל דבר. ועל זה זוכה לבחינת מציון ישעדקה. שתהיה סעודתו, דהיינו אכילה ושתייה וכל התענוגים, מציון וסימן האותיות המצוינים ומסומנים בכל דבר.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 ואין לו כלל מעלת השומע מפיו הקדוש בעצמו. י"ח כשרוצים הצדיקים לשמוע איזה דיבור מהשם ידברך, הם עושים תחילה את הדיבור ובונים אותו על ידי מעשיהם הטובים, ואחר כך זוכים לשמוע דיבורים בחינת עושה דברו לשמוע בקול דברו, כי הם עושים תחילה את הדיבור, ואחר כך שומעים אותו הדיבור מהשם ידברך.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 זהו בחינת שלמות לשון הקודש, על ידי שמבררין הטוב שבתרגום. כי הלשון הקודש, כשבא מלמעלה, עדיין הוא חסר תיקון ואין לו שלמות. כי אם על ידי שאנחנו משלימים אותו על ידי בירור התרגום, שאז די כאן נשלם הלשון הקודש. כ. ולהעלות הטוב מן התרגום, הוא על ידי שמתקן כל החטאים שעשה בשוגג. שעל זה זוכה לשלמות לשון הקודש. כי השוגג, בחינת עץ הדעת, טוב ורע וכולי, מעשה הוא רעה בכוונתו טוב.